Pista 16 Capitolul 10. Întoarcerea A doua zi, tot orașul aflase că medicul mai de la spitalul comunal scăpasă cu viață din catastrofa de la Pietroasa, în timp ce Matei nu își găsise moarte. Cine se pune cu soarta omului? Dacă îl face mai să norocos, poate să pice în foc, că nu se atinge flacăra de el. Nu-i cum să piară într-o ciocnire de trenuri. Ziarele bucureștene se înfruptau din marea nenorocire cât mai copios ca să-și umple coloanele. Altfel nici cine aveau cum. Despre fericire, ce ar fi putut să scrii ca să intereseze pe cititorilor decât ceva călduț, insipit, plecticos? Și unde să o găsească? În care colț de țară? În schimb, nenorocirea se dovedea miliardare, magnifică. Avea tragism cu carul material zguduitor de viață. Era aptă pentru descrieri emoționante pe care să le citești cu sufletul la gură. Ilaria, ori de câte ori ieșea, îl încolțau cunoscuții. Mai rar prieteni. Încă n-avea destui prieteni ca să-i ceară în legătură cu accidentul. Plictisit, debita câteva fraze stereotipe și se făcea nevăzut. Poate s-ar fi angajat mai mult în aceste dialoguri, dar câțiva îi pusese o întrebare neașteptată pe care conștiința lui nu o formulase. Și, dumneata, ce ai făcut ca medic? Câte vieți ai salvat? Se spunea că suferise un traumatism cranian închis cu leziunea ale tegumentelor, dar ei se uitau bănuitor văzându-l pe picioare. Era o întrebare gravă. Se mira el însuși de comportarea pe care o avut în timpul accidentului din punct de vedere profesional. Traumatismul care s-a dovedit fără urmări era chiar un motiv ca să ia la fugă, încotrovedea cu ochii, uitând că zeci de răniți aveau nevoie de ajutorul său. Vorbise în el numai de conservare Și acest glas fusese atât de puternic Încât îl acoperise pe celelalte Predomina în ființa lui ca unic comandament Propriei salvare? Da Încă nu sunt medic Formal, având în mână o diplomă și un bagaj de cunoștințe Profesez medicina Dar până să devin medic, mai va Subconștientul nu e decât parțial angajat în meseria mea iar inconștientul aproape deloc. Proprietărea sa, doamnă Albu, se bucură de norocul ghiriașului ei, spusese unei prietene. Zău, era păcat de Dumnezeu să se prăpădească o mândreță de băiat ca doctorul. În sentimentul ei era și calculul material, dar și o doză de simpatie. Mai caldă fu întâlnirea cu colonelul Dordea. Acesta, picat proaspăt, se abătu acasă la doctor și îl ei cu salutări. Tăticule, ce era să pățim? Nu-mi vine a crede. Ilarie, emoționat de revărsarea unei prietenii atât de fierbinți, se apucă să povestească, fără zgârcenia mănuntelor, prin tot ce trecuse. v să zic că te-ai lovit la cap. Putei să te cureți. Loviturile astea sunt primejdioase al dragului. Bine că ai captare. tare. râsera cu poftă. Și cu bietul Matea și cum s-a întâmplat? Cât știi dumneata, tot atât știu și eu. Cum adică n-ați fost pe un loc? Ba da, în același compartiment. De fapt, nici nu-l cunoșteam, dar Olarian, care era cu noi, m-a prezentat. După Craiova l-am lăsat singur. Am trecut în vagonul restaurant să iau ceva în gură. Și când s-a întâmplat ciocnirea, unde erai? S-am spus în vagonul restaurant. închipuiește după cine am adormit acolo. Și în timpul somnului... O zgâlțitură formidabilă. Nu-mi dau seama ce m-a lovit înțeastă. Mi-am pierdut cunoștința și... mai, mai, ca în filme. Nu știu când m-am trezit și cum am luat-o la sănătoasă. Sigur că în momentele alea numai de mă tăiași nu ți-ar noroc, tăticule, ce să zic? Noroc cu ghiotura. Nu numai că am scăpat dar și pentru asta. Și scosând din buzunar lorzul tata său, îl puse sub ochii. Ce-i cu el? A ieșit? Da, cu 125 de Dacă jucam în loz întreg, aveam o jumătate de milion. Mă uluiești, ticule. Mai ai făcut piftie. Ce faci cu banii ăștia? Încă nu știu. Cred că o să găsesc eu. Cumpărați o casăță. ăsta e cel mai bun plasament. Da, da, să știi de la mine. Să vedem. Deocamdată mă bat alte gânduri. Iată un prim pas făcut. Colonelul Dordea, cel mai popular om din oraș, va răspândi vestea în și în stânga, fapt care pentru Ilarie constituia o bună pavăză de apărare. Însă până una alta nu se hotăra unde să ascunde ceilalți bani ai moșierului. Mai adevărat părea că nu se îndură să se despartă de ei. Îi pusese într-un sertar pe care îl încuia și ori de câte ori se întorcea acasă, primul lucru era să constate de visiu existența comorii. Se temea să nu-i ofure cineva, teamă de altfel lipsită de orice temei, căci și nu știa nimeni, afară de el, că poate dă o sumă atât de importantă. După acestea încredință că bancnotele erau intacte, încuia repede la loc. Nu simțea voluptatea de a le mângâia cu privirile sau de a le pipăi hârtia mătăsoasă. Nu avea meteahna avarului. După întoarcerea de la Lipova nici măcar nu numărase bani. La ce bun, știa cât sunt. Totuși nu-i mai putea ține în casă, de teama unei eventuale percheziții. Renunțase fără motiv la dulapul farmaciei din spital. Într-o zi, proprietărea să a de acasă. Luă pachetul și cobăr în pivniță. Acolo, desprinse cu de-alta o, o din zid, o înjumătății și introduse hârtiile în spațiul rămas liber, după care a stupa ascunzătoare. Plecă vesel, ușor, eliberată de greutate. Într-o seară pe când citea de mântuială, așteptând somnul, un gând răsleț îi bătui la Ce ar fi să mă repet până la Caransebeș pentru a revedea locul unde s-a petrecut catastrofa? În orice caz, e interesant o reconstituire. Doctorul reflectă câteva clipe, apoi își spuse, hm, pierdere de vreme, nu are niciun rost. Văzând că poarta rămâne încuiată, gândul plecă în necunoscut, dar după o vreme se întoarce. Retrăirea unor clipe de viață e o problemă de psihologie. În orice caz, reconstituirea mentală la lumina zilei a celor petrecute prezintă atâtea aspecte inedite încât râse de unul singur. Uite ce prostii îmi trec prin cap. În acest stadiu rămase lucrarea gândului răzleț. Însă, într-una din zile, cu totul întâmplător, doctorul citea într-un tratat de Lombrozo că ucigașul simte o nevoie irezistibilă de a se întoarce la locul crimei. Rămas aproape uluit de acea descoperire. Numai criminale? Dar hoții, nu? Găsirea unui asemenea răspuns cerea trudă. Din clipa aceea, medicul nu se mai gândea să revadă locul unde se întâmplase catastrofa de cale ferată. Chiar dacă va trebui să mai facă un drum până la Lipova, să-i ducă bătrânului banii câștigați la loterie, are să închidă ochii când va trece cu trenul prin zona morții.